וניגס העם איש באיש ואיש ברעהו, ירהב הוא הנער בזקן והנקלה בנכבד. תתפוס איש באחיו, בית אביו, שמלה לך, קצין תהיה לנו, והמכשלה הזאת תחת ידיך. יישב היום ההוא לאמור, לא אהיה חובש, ובביתי אין לחם ואין שמלה, לא תשימוני קצין עם. פתיחה שלה ירושלים, ויהודה נפל, כי לשונם ומעלליהם אל אדוני למרות עיני כבודו. הכרת פניהם עמתה בם, וחטאתם כסדום, הגידו לו לא חדו. אוי לנפשם, כי גמלו להם רעה. אמרו צדיק כתוב, כי טוב, כי פרים מעלליהם יאכלו. אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו.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 תחת בושם מק יהיה, ותחת חגורה נקפא, ותחת מעשה מקשה כרחה, ותחת פתיגיל מחגורת שק, כי תחת יופי. מתייך בחרב יפולו, וגבורתך במלחמה, וענו ואבלו פתחיה, וניקתה לארץ תשב.